שיעור עשרים ושמונה, חלק א' מועדים. אנחנו אוהבים מאוד את החגים. בחגים אני הולך לבית הכנסת. דני הולך איתי לבית הכנסת. בראש השנה הוא אוהב לשמוע את תקיעת השופר. יום כיפור חל בעשרה בתשרי. הוא חג שכולו קדושה. בערב יום כיפור אחרי הארוחה מתחיל הצום. אחרי הארוחה אנו הולכים לבית הכנסת לתפילת כל נדרי. החג הבא הוא חג הסוכות. במשך כל ימי החג אנחנו אוכלים בסוכה. דני אוהב את חג שמחת תורה, כי בו הוא יכול לקפוץ, לרקוד ולשיר בבית הכנסת. חג החנוכה נמשך שמונה ימים, בחג החנוכה מדליקים נרות בחנוכיה. חג פורים הוא חג עליז. פורים הוא חג האהוב על הילדים. חג הפסח הוא חג האביב. אני אוהב במיוחד את ליל הסדר. חלק ב' החג האהוב עליי. מרים, איזה חג את אוהבת במיוחד? אני אוהבת את חג הפסח. מדוע דווקא את חג הפסח? כי חג הפסח הוא חג האביב. אני אוהב את חג הפסח, כי בכל ימי החג אוכלים מצות. אני אוהבת את הסדר, ובמיוחד את קריאת ההגדה בליל הסדר. איזה חג אתה אוהב? החג האהוב עלי הוא פורים. מדוע? מתחפשים, מרעישים, עורכים מסיבות, ובכלל שמח. למה התחפשת בשנה שעברה? בשנה שעברה הייתי מרדכי היהודי. למה תתחפש השנה? השנה אני רוצה להתחפש לתיבת נוער. חג החנוכה. אמא, אני רוצה קמח, סוכר ושמן. לשם מה? אנחנו לומדים להכין לביבות לכבוד החנוכה. האם הכנתם סביבונים? כן. טלינו סביבון ענק, עשוי מנייר. האם אתם אורחים השנה תהלוכת לפידים? כן. כל התלמידים משתתפים? אבא קנה השנה חנוכיה חדשה, יש לו גם מתנות? אני אוהבת לקבל מתנות, מהדודים והמכרים. גם אני בגילך אהבתי לקבל דמי חנוכה. חלק ג' מל. יום העצמאות אמא, יום העצמאות מתקרב. צריך לקשט את מרפסת הבית. איך אתה רוצה לקשט את המרפסת? לקשט אותה במגן דוד כחול לבן. ודגל המדינה. האם ראית את הקישוטים הצבעוניים בחלונות הראווה? כן, בוודאי. אנחנו גישדנו היום את בית הספר. יש אווירת חג בכל פינה. אמא, בערב יום העצמאות אני רוצה לצאת איתכם לרחוב, לשמוח ולרכוז. אני אדבר עם אבא. בחג הלאומי שלנו אינני רוצה לשאר בית. אתה צודק, אנחנו ניקח אותך איתנו.